Hej, hej, og velkommen til De Sorte Spejdere. Det er os, der sender fra et radiostudie i ja, Danmarks Radio, ikke? Ja. Yeah. Øh, med noget teknik, som ikke helt rigtig, øh, ved som jeg vil. Og jeg mener seriøst, Vangsø, øh, Mads Vangsø, du ligger jo øh, på divaneseren sammen med din kæreste. Lige nu har lyttet til programmet. Oh, ja. okay. De ligger nok på hver deres solvogn, øh, for de er rige, de bor oppe, hvor der er vand. <laughs> så, Vangsø, øh, hvis du er færdig med at sidde og tælle alle dine penge, så ring lige på den der intern telefon til os. Ja, fordi der er gået ged, uh, siden af Anders Fogh lookalike uh, ringet ind, så alt alting været optaget herinde. Og, og det er altid ja, noget, ja, det der det er lidt pinligt for vi er midt i en bingo. Øh, telefonlinjen er på en eller anden måde øh, blokeret. Jamet. Så øh, man kan ikke få dem ud af pulten, som det hedder. Man Nå. kan ikke release dem. Jeg er sikker på, at det er noget, der interesserer vores mange lyttere. De nærmere tekniske specifikationer mens øh, Men Anders, mens, øh, ja, jeg tror, Vangsø har fattet det. Han ringer jo ikke. Nej, men han er måske i gang med at tælle noget andet end penge, hvis du forstår, hvad jeg mener. Ring, øh, ring, ring. Vangsø, har, har du flere venner i medieverdenen, der kan ringe? Jeg vil starte med at sige øh, undskyld til øh, blandt andet Jens Pedersen, ja. som skriver her, at... Øh, nej, det tager vi en lidt. Må jeg så til gengæld lige kort nævne, at der er udsigt til konflikt? I fodterapøvbranchen, altså sådan, apropos. Hvor ved du dog det fra? Det har jeg læst i avisen. Okay. Og det er helt det offentlige, der lægger op til at øh, konflikte, fordi fodterapøvderne øh, til har stillet nogle ganske uglue krav til honorarforhøjelser øh, fremover. Og det kan jo betyde, at øh, danske ældre fødder ligger blotlagt for ligetårne og svamp, øh, hvis vi konflikter gennem længe tid. Og det er et spørgsmål om, hvor længe kan vi tåle sådan en konflikt, før der simpelthen bliver dårligt? Og ved, ja. øh, med der burde have kæsten om måneden. For ja, de sidder nemlig, ikke, som du siger, med og råder ved, ved, ved, ved fødder, ja. som er minimum 80 år gamle. og, og, og det, det er lige meget, hvor gamle de er. Men jeg tænker, at det ofte er fødder, som har en fremskrevet forsvampning, eller, eller, eller, eller, eller fortorning, eller forhorning, eller forvortning, for, for eller forknækning, eller, eller alt muligt, man kan sætte et forstav for foran. Undtænger måske forblomning. Øh, op, lige op i snodden dag ud, dag ind. Forestil dig, Anders, gå på arbejde. Hvad skal du have? Sure i hovedet. Mm. Og efter frokost, hvad skal du så have? Sure i hovedet. Flere sure i hovedet. Jeg fæder godt, at de sætter de priser op. Og det er måske lige indtil herre indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, som jo til første i dag, siger, okay, det koster, Anders, fordi på et tidspunkt, Lars Løkke, så bliver dine fødder også gamle og, og, og, og sure. Selv en indenrigsminister får sure tæer. Anders, kan en fod, det smittes til, til hænderne? Øh, Grunden, hvis man går i, øh, i svømmehal, øh, uden at bruge... Øh, uden at bruge øh. Altså, hvis du går på hænder ind i badet, men så vil bademesteren allerede der sige... ...Karantæne! Er der noget af de er gode til bademester, så det give karantæne. Ja, det kan de Jeg altså. har karantæne på livet fra Fusam Gårdskolens svømmehal. Og ved du hvorfor? Nej. Fordi at jeg, øh, han hævdede min fodråd, det ikke var ordentligt behandlet. Og det stod bademesteren, at han tjekkede, fy for søren dig. Ja, der er mange ting hvor Fusam Gårdskolens svømmehal. Det, det er værdigt, at jeg ikke bande der. Følge Søren, og jeg kan lide det, og det giver en meget bedre tone til programmet. Vi skal snakke mere om mit sprog om et øjeblik, men først lige, jeg vil godt spille en efterlysning. Hvad vil du godt? Bringe en efterlysning. Ja. Det er nemlig sådan, at... Det her er jeg glædet mig til. På DR's interne hjemmeside, der skriver sikkerhedschef Søren Sjøgren Stoklund, som er manden, som står for All Security her i Danmark Radio. Jeg kan ikke nævne hans navn mere, bliver nødt til nogen Han efterlyser en lille sofa. Nogen må have set noget. Programmet Smagstommerne på DR2 har mistet en meget dyr lille sofa. Og der står vi allerede der. Meget dyr. Nu er der jo intet ved Smagstommerne, der ikke er meget dyrt. Så okay. siden er det er Det er Flottenheimer, Andrew Hughes der, ikke? Andrew! Han var på Københavns Radio en gang, men nu, nej nej, så når man har sit eget program på DR2, så skal man have en meget dyr lille sofa. En meget dyr. Den stod for en lille måneds tid siden på gangen mellem studierne og værkstederne i TV-byen. Har du set den, eller ved du, hvor den er blevet af, hører jeg gerne herom for nogen må have set noget. Ja. ja, de har måske set den her meget dyre lille sofa, som har stået helt henkastet og nonchalant bare stilt i gangen mellem øh, øh, studierne og værkstederne i TV-byen. Ja. Og hvad er det, der sker? Ingenting. Jo. Hvad sker der? Så forsvinder ting. Oh, ja, så, ja, ja. ja. Men, men, men, men, men, men, men, men nu synes jeg jo ikke, det skal bare blive stående, men lidt for blommet efterlysning. Jeg synes, vi skal sætte en pris på, på hovedet af den, som har støjet den sofa. 100.000 dollar er vel ikke for lidt. Det er måske lige lidt mere, end hvad vi har. Ja, okay. <laughs> Nej, det er også, der skal give en bjørnussør, okay, mener du? Kan du huske Mel Gibson ikke? Mm. i Ransom? Mm. Så jeg får han kidnappet øh, knækken. Er det knækken. Er det knækken? Jeg kan ikke huske det. Men, og så skal jeg om på en million dollars. Ikke? Og så, sig, så går Mel, som jeg valgte, der kalder går så på tv og siger, her er en million dollars, min fine ven, men det er så tæt, du nogensinde kommer de penge, for nu sætter jeg disse million dollars på dit hoved. Og det, jeg mener, vi skal gøre, som vi er jo... DR. Er vi ikke DR lige nu? Jo, ja, jo. Okay. Fra DR siger vi... Dig med sofaen. Du er jo derude et sted. Fjols. Der var en gang, ikke? Øh, øh, er du færdig, måske? Nej, nej. Vi, skal sige, vi sætter sofaen på hovedet, nu. Nå, ja. Jeg tabte skudtråden, da jeg var Nej, du blev bare til en forandring. Øh, mistede du interessen i en historie, du selv har startet? Godt, men vi går videre. Anders, øh, jeg er Restløs Breinholdt, har fundet på en ny ting, han kan blive træt af at snakke om i øh, øjeblik. Jeg vil bare gerne læse med op fra Anders Jørgensen. Øh, han skriver, Kære Anders Anders, det er øh, meget uintelligent at høre konstant banneri fra Anders Breinholdts side på Dansk mm. stigende Det samme er ja. gældende i musikkvisten i går. Det kan ikke være rigtigt, at sproget for en public service-station ikke kan opretholde et vist sprogligt niveau. Nej, det er noget lort. Øh, og det beklager jeg selvfølgelig. Øh, Jens I. Pedersen skriver, at jeg kunne godt tænke sig at vide, hvorfor det er så svært for mig at lade være med at bande. Mm. Det for er det er, er jo en dag for nogle mennesker, som har en, øh, en betydning. Ja. Så hvis man har aggressioner, som, lyder til, øh, som det lyder til, jeg har, så kunne det være en idé at spille noget aggressiv musik, skriver han. Mm. Skal vi prøve det, og så skal vi se, om jeg ikke banner mere. Det er, det er ikke noget med, at vi ligger i bødekassen. Så det er jeg har hørt nej. Vi spiller bare noget aggressiv musik. Får vi det ud, der? Og det Er det der, ikke? Mm. Okay. Hmm. og jeg ryster lige posen. Lad os se, hvad det bliver. Nummer 36. Nummer 36. Og oh. tallet var altså nummer 6. 30. Og øh, vi har lyttet igennem. Goddag, hvem har vi igennem? Ja, det er Lisbeth Franke. Goddag, Lisbeth. Lisbeth Bank, til Tak skal du Det var da et held. Og jeg var også i den forbindelse sige tillykke til Anders Breinholt, som har fundet knappen. Det viser ved en knap, man skal trykke på. Lisbeth, ja. øh, tillykke med det. Hvor ringer du fra? Jeg er lidt med at høre, for jeg sidder i en bil, men eh. Øh... Ja. Det skal du ikke tænke på. Vi kan ikke rigtig høre dig. Nej, okay. <laughs> men, men Lisbeth, øh, tillykke med det i hvert fald. Du har vundet en mono t-shirt. Yeah. Ja, tak. Og øh, hvor er du på vej hen? Jeg er på vej hjem til Randers for grænsen her. Om, om, om jeg så siger, øh, at sige, øh, det er utroligt, du kan spille bingo samtidig med at du kører bil. <laughs> Jamen jeg havde, øh, havde en hvad havde det, i tasten fra de her eksporterklæringer, men nu flyder nede i Tyskland. og så øh, afslår en kulendøs. Hvad er du øh, Hvad er du importeret til landet? Kun til eget forbrugsvand. Lisbeth. Ja. Hvad er du importeret til landet? Undskyld. Det skal du ikke Lisbeth, undskyld. Lisbeth, kan du have en god pinse? Jeg tager ikke lige måske. Anders. Tag et tal mere. For hvis der også nu virker telefonen. Okay, men det vi nu gør, så skal jeg bede alle øh, lytterne om lige at rense pladen. For nu starter vi på en ny omgang, og vi spiller altså bingo. Tillidsbingo. Og er du klar, Anders? Nej. Du er ikke klar? Jo, jeg er klar, Okay, klar. Tag her. Nummer 12. Nummer 12. Nummer 12. Tag en til. Det er vi egen lytter. Hov. Hallo, hvem har vi her? Ja, det er Litvoldt. Lisbeth, du har lige været i gækken, hæ? Jo, jo, men sgu I kan adrette dig? Nå, du går også krav på din præmie nu. Ja, klart, ja. Til løbet, du har vundet genuelt. Du har vundet to t-shirts, Lisbeth. Ej, hvor er det flot. Bliv lige hængende, så snakker du lige med vores tekniker imens. Ikke? Øjeblik, vil Anders læse op. Anders, vi har ingen teknikere. Okay, godt. Lisbeth, der det, der nu sker, det er, at Anders han leger teknikker og at han kan få Lisbets øh, adresse, wow. så vi kan sende præmien. Og det betyder jo altså, at øh, vi spiller en tredje ja, det gang tillidsbingo. Første gang, vi nogensinde var oppe på tre spil. Øh, lad os se, hvad det bliver. Og dermed b alle folk om at rense pladerne, og så bliver det spændende. Hvad tager vi op? Lisbeth, af posen? på rejden. Nå nej, jeg skal jo selvfølgelig så, vente ej. med at læse det første nummer op til at linjen er klar. Ja, ja, men det findes kun Lars Og så er Lars ved at udvikle neret, eller ikke Lars, men Anders ved at udvikle nært venskab til Lisbeth ja. var blive gift eller det blev jeg så ikke til. Godt. Vi er nået til tredje omgang Anders. Er du klar teknisk? Ja. Og har du øh, snakket med teknikeren, som jeg forstår? Ja, også med? det har jeg. Hvad hedder han? Han hedder Anders, og han hedder Anders. Ja. Vi tager den nummer 12. Og nummer der 12. er en lytter igen. Hallo, hvem har vi? Ja, Markus. Goddag, Markus. Markus. Har du bingo? Ja, yep, jeg har bingo. Nej, hvor er det heldigt. Tillykke med det. Tillykke. Og hvor ja, er det også dejligt at høre, at du til synes, du ringer øh, ikke fra en bil. Mest fordi, man kunne næsten ikke høre, hvad Lisbeth sagde. Hvor ringer du fra, Markus? Fra min seng. Uh. Hvorfor ligger du i sengen, lille fyr? Det er fordi, at jeg lige slapper af med noget øh, Nikolina og sodavand og nogle slik. Har du været ude i går? Nej, stop. Hold. Nogen slik. Godt for, at det er noget slik. <laughs> ja. Ja, tak. <laughs> var du i byen i går, Marcus? Øh, nej, det var faktisk ikke. Hvorfor gør du ikke ud i det gode vejr? Øh, det var fordi, at det, det var jeg foregås, så jeg var rimelig smager i går. Spiller du, spiller du rollespil? Nej. Okay. Jeg vil også, hvis man, været, hvis man har været ude i det gode vejr, så, så har man prøvet det. Ja. Øh, hvor henne ligger den seng, som du sidder i? Sidder, hvor er, ja. Hvilken by er du fra? Altså, øh, jeg er faktisk fra København lige nu, jeg kræve ude hos min mors kæreste. Åh, oh, oh. Så din mors kæreste, dig, ligger i øh, sengen og spiser slik? Hvad? Hva? <laughs> men, du var ude i forgårs, ikke? Marcus, og du har ikke været ude, ude siden? <laughs> jo, men jeg, jeg, var ved, i byen. jeg ved at gå med min hund i dag. Okay, hvad har du for en hund? Det er en rohård hundshund. Åh, de er jo de er meget søv... De er bare at kæle, synes jeg. Ej, man synes jeg, du hvad er det mærkeligt ved det? Markus? Jeg skal måske indskyde, at Anders er single. Markus, no. du skal lige blive hængende. Ja. ja. Og, ja, og vi så skal tale du lige være teknikker, og så får du lige en t-shirt. Ja. In? Og tillykke med den, Markus. Og, og hilse hunden og øh, øh, konens kæreste, eller mors, mors kæreste i Greve, og pas på dig selv. Yeah. Tak. Farvel, ja. Farvel, gamle branske. Ja? Det var altså lige det underlægning, jeg kunne finde den, ikke? Sådan en det er ikke godt, vel? Nej, nej, nej. Men det er, som det er, når man... Nej. Ja. Sådan. Øhm, anders, skal... anders, Anders, Anders. Ja. Skruelig Det er sådan, at Danmarks Radio, øh, selvfølgelig har en del konkurrence for kommercielle spillere på markedet. Oh, spiller. Her blandt øh, TV2, som jo er den mest seende tv-station. Øh, blandt andet på nyhedsområdet, øh, der kan vi ikke rigtig følge med. TV2 har ikke radiostation, så derfor er det ikke den mest aflyttede radiokanal. De er Danmarks øh, 3-4 radiokanaler, hvor P4 er den mest aflyttede radiostation i, Dan radio i Danmark. Og hvor P3, som du lytter til lige nu, er den anden mest aflyttede tv-station. Vi har omkring 2 millioner lyttere radiostation, og vi har omkring 2 millioner lyttere, som stiller en hver dag på kanalen. Lige nu er der måske halvanden million. Jeg skal ikke kunne sige det. Hold da. Hvis vi tager dem, som er med via internettet, så er det altså også en del af os. Nu kører jeg lige lidt op, for nu bliver det spændende. Mm. Kan du mærke det? Ja. Yeah. DR har igennem tiden, og nu snakker jeg så fra p haft fantastiske slogans. Ja. Yeah. Men husk at måske for nogle år tilbage sloganet, der hed Tændt Radio. Ja, den er flot. Øh, Sloganet blev lavet af et reklamebureau, og øh, jeg kender ikke navnet på reklamebyrået, heldigvis, og af en på et tidspunkt i Danmarks Radio, som synes, det var fantastisk slogan. Sloganet blev B3, Tændt rartum. Man skulle måske nok lige have taget den sorte reklamebyråsbrille af, og taget lidt mindre af de der hvide op i næsen, og sagt, nej, det gør man så ikke. Så fandt vi så en, en, en anden mand, vi har haft igen igennem rartum, ja. som hedder Bob Bommul, ja. som øh, har fundet på, det, man hører, mig man selv. Ja. Og som jeg synes er et godt slogan. Det er et slogan. Faktisk øh, er der mange rent reklamefolk, der sidder og, og, og, og ikke tager så meget af de på, så har de tænkt, det var det irriterende. Øv, øv. Ja, øv. Det, det er det, der sker, når man ikke tager alt det ja, nemlig, så, så, så øh, kunne man have fundet på det. For det er et godt slogan. Mm. Nu skal vi øh, i Danmarks Radio til at være skarpe, siger konstitueret generaldirektør Lars Det er mm. indfører en kampagne, som du helt sikkert kommer til at se og høre til som lytter, som hedder DR ikke som de andre. Yes. Altså, du sidder og ser en reklame for for jer selv på DR1, eller på mm. DR2 sender han jo mm. fra mm. et program, som er meget godt. Øh, Jeg selv på DR2, det er ikke som de andre. Nej, ja. vel? Nej, men det er jo altid, når man forsøger, hvis man er defensiv, ikke Anders? Ja. Så vil man nogle gange, man tænker shit, shit, eller man tænker pokkers pokkers pokkers de andre kommer til mig, de andre kommer at mig. Jeg må gøre noget. Hvis man så er det, der hedder en luskefis, så begynder man at definere sig selv i forhold til andre. Altså, hvad gør, hvad, hvad? Altså, hvis man er bange, så siger man ikke som de andre. Ikke? Hvis, man, hvis man ikke er bange, hvilket Danmarks Radio ikke burde være, så vil man ikke sige, at vi er ikke som de andre, så siger hvem er de andre? Det er det, jeg vil, det er det, jeg vil høre et slogan, der hedder. Det hedder det er, hvem er de andre? Hm? Det, vil, det, det vil i øvrigt er, vil være blæret ja. slogan. Eller også, hvor er de andre, eller kan I komme ind? You want a piece of me? Come and take it. Try me, try me. Try kan man try sige. Bare men det har prømmer, man ikke prømmer. her. Det har man ikke her. Man har altså at gøre med en ledelse i Danmark's som er bange. Da vi indførte sloganet her på kanalen, det man hører af mig selv, ikke? Mm. så var der mange, der skrev ind. Øh, jeg er ikke Britney Spears, så jeg er ikke det, man selv hører eller noget. Øh, og, og, og det var måske reelt nok, men så skulle man måske også tænke lige lidt videre. Ja, det er jo det, der er Ham den lille fede tv anmelder hvad hedder han? Ham den altid sure, hans Flemming Krav, hedder han ikke det? På Ekstrabladet, du har arbejdet, kender du ham ikke? Ved ikke, du Ikke Pedro. Ham den anden. Hans Flemming, ja. Ja, det er Hans Flemming, ja. øh, kan du se det? De er ikke som de andre. Allerede nu øh, ved jeg hvad han vil skrive i avisen, hvad han skriver. Nå, det var da Sørens, fordi så jeg ikke et boligprogram, ja, øh. der hedder Hammerslag. når jeg ja, som alle de andre så jo et kopieret, men som også er boligprogram. Ho, så jeg ikke et Daniel drama på ja. Hå, så jeg ikke en, en amerikansk film, som vi har købt her i billedet, fordi at vi ikke <laughs> har råd til noget andet selv, fordi det er krønningen for alle pengene. Jo, det gjorde jeg vist nok. Hå, så jeg ikke Hokus Krokus, et haveprogram, ja. som alle de andre har. Ja. Det er ikke som de andre i ja. aften med Hokus Krokus. Ikke noget andet, på Elgaard. Jeg siger bare, oh. at det her Feel TV-ting, som det åbenbart hedder, har jeg lavet mig fortælle i tv-branchen, det, det, det, det har vi har et problem med. Vil du, det her radioprogram er? Ja. Det er ikke som de andre. Nej, vi er ikke som de andre radioprogrammer, fordi at, øh, vi spiller noget helt andet musik, end ja, de andre gør. Ja, virkelig, øh, vi har ikke underlægninger, ligesom de andre nej. har. Eller, eller folk, der sådan. Og forsøg, og man kan ikke, man kan ikke sende det. mails ind til os. Ja. Eller også, er vi de eneste, der kan det, ikke? Ja, godt. Vi kan maile ja, til os selv. Ja. Det, man skal gøre, hvis man er i en konkurrencesituation, Anders, skal jeg sige, hvad det er? Ja, meget gerne. Og, og så håber jeg da, at der øh, ledelsen øh, som er vores ledelse, måske til indtil om lidt, øh, øh, vil der med. Mange tænker, hvem er ledelsen, der er hele kvarteret? på Østerbro og Frederiksberg i København, som er altså befolket af ledelser i Danmark, der er mange redaktører, ikke? Hvad var jeg S? Jeg vil jo, bare sige, det, at det man skal gøre, kan jeg sige, at man skal gøre en konkurrencesituation, hvilken som helst konkurrencesituation du måtte befinde dig i, Anders, vil du så du skal gøre, når mm. du er i en konkurrencesituation, vinde. vinde. Vinde, der er ikke rigtig andet. Det jeg tror jeg også det der er planen med, at man siger, de er ikke som de andre. det mm. Er det et vindertegn? Mm. Hvad tror du Niel Armstrong havde sagt, øh, når han kom ned på månen, hvis han sagde ja, jeg er ikke som de andre. Ja, det er så ret i, hvis han havde sagt det. Ja, var det gået over i historien? Neppe. Oh, ja. Jo, altså, det var den første, ikke? Jamen, det er ikke som de andre. Nå, Æh... Okay, lad vi se det andet, billede. Hvis så er han, der kommer nummer to ned, boss, ikke? Ja. Allfien. han kommer ja. ned. Så siger jeg, jeg ikke som de andre. Men det var det jo. Du er ligesom Neil. Ved, vi skal snart skrive en plade. Øh, ja, det hvor vil vi hen med det her? Jamen, jeg ved faktisk ikke, hvor vi hen. Jeg, jeg blev bare lidt ophisset. Og nu kender Plommer, den nye generaldirektør. Ham kan han. jeg godt lide. Ham kan jeg på også godt lide. Det er med. ikke bare noget, jeg siger, fordi han bliver den kommende generaldirektør. <laughs> oh, det er der. Øh, han, han kan er vi godt er lide. Han er en god mand. Han er en god mand. Ja, det han. Ja. Ik ikke mindst, fordi han kan lide jokeren. Han kan lide dansk keyboard, generalt. Er dansk hip øh, Han Han Bor altså i Han bor i men han går også til fodbold i parken, øh, Og det kan jeg også godt lide, han får. Okay. Øh, vi skal ud af den her på en eller anden måde, og så kunne vi jo lade sådan en liste det sådan lidt radio og sige, ved du hvad? Nee. Øh, kom med et nyt forslag til et slogan til, øh, <laughs> i stedet for ikke som de andre, skriv det til os på, ja. send det til os på DR.dk. Ja, ja. altså, må jeg, må jeg Hentyd... er, der ringer til nogen og undersøger et eller andet? Hentydning, snabel af, Nu skal vi uh, i gang med et uh, sjovt eksperiment. Ja. Fordi ja, der er jo for USA, der hedder The Killers. Ja. Men der er også et band, der hedder The Kills. Ja. Og hvad er forskellen på de to orkestre Anders? Det er det, vi skal høre nu. Her hører vi først The Kills. Det er jo mit bidrag. Øh, og så har du The Killers bagefter. Men her har vi altså først The Kills med nummeret No Wow. Og så bagefter kan vi høre, er der forskel fra det nummer og til The Killers? Som vi altså ikke The Kills, men The Killers. Igen kan vi sige ja. stokanmæssigt lidt nede og hænge, ikke? Men uh, sådan er det med navnet Det er svært, medmindre man har et, der... Det er ikke som de andre... Ja, ja, ja. det her var jo tydeligvis et eksempel på uh, to uh, bands, ja. som uh, ligger så op af hinanden. Uh. Uh, det var The Killers med Smile Like You Mean It, og så var det The Kills med No Wow. Eller først var det uh, The Kills, ikke? Ja. Hvad, kan vi, uh, hvad kan vi lede ud af det, min ven? Ikke meget andet end at uh, to pokkerskoorkester i hver sin stilart, som altså uh, lidt uheldigt har valgt to navne, der ligger meget tæt op af hinanden, hvilket kan være et problem, hvis man har sin uh, bedstemor til at købe noget konfirmationsgave, så hun køber den forkerte. Ja. Men helt galt går man ikke, fordi jeg synes at begge to er kvalitetsorkester. Nu ringer vores uh, interntelefon. Er det Vangsø? Nej. Hvem er det så? Det er Markus igen. Hej, Markus. Glem jeg ja, glemte at spørge, hvilken spændelse t-set, jeg havde gået af. Du sker en varet, ikke? Jo. Ja, det, det er her, der, der vi skrevede. Jamen, Marcus. hvordan kunne I vide det? Det fordi ved I bare, Markus. Jeg prøver at vores teknikere ved sådan noget, mand. Ja. Okay. Men det var, det var pænt af dig at der, os, men uh, gotcha. <laughs> Fair nok. Hej. Jeg troede, at altså... Hvad fanden har Markus? Undskyld. Pocker. Hvor i pokker da har Markus uh, vores telefon overfra? Det er en af de mange ting, jeg ikke ved. Men uh, man kan skrive tykke bøger om det, jeg ikke ved. Ikke. Nu min mobil. Hvor er Nu ringer vi mobil. mobilen. er det dig? Så må du ringe hjem til dig. Jeg ringe, så må du ringe hjem til dig. Jamen, jeg har det lige ringe til dig. Jamen, jeg har det lige at til dig. Jamen, det er da fordi, noget, vi, vi kunne bare ikke få telefonerne igen. Det kan vi ikke. Du ringer jo så... på. Ikke mig. Nej, nej, men nu, du vil gemme på mobilen der medhører, men det var fordi, vi kunne ikke... Ja, det... Godt, vi har til at virke. Det jo, Nå, vi har du... fået dem til at virke nu. Anders, Ja, Anders, hører, ja det ja, kan ja. jeg godt. Anders, har du forstand på hunde? På hunde? Fordi min hund er lige blevet en anden, meget modbydelig hund nede på stranden. Er det ud, og, og jeg er meget nervøs, tror du, det kan skade noget, her Anders styre det i. Øh, det er meget interessant spørgsmål. Det er Anders, øh, det er Mads spørger om der, øh, om det kan skade noget. Jamen, det kommer ind på, hvor har og det hende? Jamen, der er mange blod, over, de sidder tæt på, øh, tæt på øh, overfladen. Man kan også sige, at folk sidder meget og tænker, hvad er det for en hund? Og der kan man faktisk gå ned og købe i visen i dag. Så kan man se et billede af hunden i avisen. Er det ikke rigtigt, I ja, det er, men I tror ikke, det kan være farligt, vel? Ikke, hvis, hvis det kun er i øret, så er der som regel masser af blod, men ikke nogen far. Men, men Nå, du skal sørge for... er meget mere roligt nu. er sige, at, at, at, at Øresund er klar til at... at Mads, det er jo ikke nogen hemmelighed, at hund hedder Albert, er en af verdens dejligste hunde. Hvordan har Albert det nu? Jamen, det er i chok. Og vi skal sætte en pris på hovedet af den kø, der har gjort det. Ja, jeg var også lige ved at hisse men så tænker jeg alligevel. Det er søndag, Pinse, Frivelære med de hunde, og de kommer også galt af en gang Men Albert er i chok, han ligger over sin mor nu. Var det en uprovokerede angreb? Fuldstændig. Fuldstændig. Meget bare. Det er tit bare. hvad, hvad Angrebshunden, hvilken type var det? Odskyld. Øh, hvilken type var den hund, der angreb? Ja, altså det, det, det, det ved jeg faktisk ikke, for det helt gik ikke så stærkt. Så jeg, altså, du, som du også kan høre på mig, jeg er jeg også øh, lidt ved siden af mig selv lige nu. Ja. Hvor jeg er Og jeg, jeg, jeg ved jo, for jeg har jo været op og dig og besøgt der mange gange. Øh, du har rendt rundt i din træsko ja. nede på stranden, og så har du høvlet gennem sandet for at øh, få fat i ejeren, og ikke mindst øh, også den anden hund. H h ja. hvad, angreb ejeren øh, af den hund, der er tagget. Ja. Hvad gjorde han hun? Ja, ja men øh, var lamslået efter, at, øh, at øh, jeg havde givet mit overhængende møgfat. Mm. Det er jo det, der sker med hunde, Anders og Mads. Det er jo tit, at, at dyret slår ind, ikke? og der, der, det kan være hvad som helst. Det kan være, at øh, Albert har lugtet forkert, eller altså ifølge den anden hund forkert. Den har jo måske. Man ved det aldrig med dyr. Må jeg lige øh, afbryde at sige, at Albert lugter ikke forkert. Sådan er det. Nej, nej, men altså, der er selv, selv de sødeste dyr i verden, Anders Ejan for eksempel, de kan også nogle gange gå fuldstændig uprovokeret til angreb på hinanden. Der er ingen, der ved. Jeg tror bare, jeg det godt, Mads. Nej. Ja, det er godt. Nej. Det var faktisk ham, der ringede mig op eller også op ikke, på mobilen. Men prøv at ja. Vi øh, Meningen var nu, at drama? vi skulle have snakket om et kæmpe... Det skal vi. Vi skal vi ikke snakke om kæmpe, kæmpe, kæmpe DR drama Jo, men vi skal måske lige have sundet os på de oplysninger, at der er en meget kendt... TV- og radiopersoner i Danmark, hvis hun er blevet angrebet næsten live i radioen. Ja, den er da helt galt. Det kan, ikke, det kan ikke være meget mere hot news end det, der er lige nu. Så hvis du går med hund omkring uh, Hornbæk, pas på, der er åbenbart en syg En bastard af en hund, ja. som nu renter rundt og overfalder uh, sagsløse hunde. Og jeg kender Albert. Uh, uh, det er altså Brænhund, eller Mads Vang hund. Ja, Albert, du kender ham jo også. Du har da også været på sommertur med ham. Jamen, jamen, jeg har da ikke været hjemme hos Albert. Nej, men du kender Albert. Du har været jamen, sammen med i fire hun, Og, syd var. Syd, syd. og øh, det er problematisk, så øh, være det problematisk, at jeg kender Albert? Hvad? Årvågen? Hedder det ikke Årvågen? Er, er det problematisk, at jeg kender Albert? Overhovedet ikke. Men du sagde bare, du kender dig, Albert. Jeg sagde, ja, sagde jeg. Og så det er man... problematisk, sagde du så. Nej, det er bare problematisk, at, øh, at der er nogen, der vælger at angribe Albert. Ja. Det værste er, at nu tog vi faktisk øh, noget af det, som jeg ved, at Mads formodentlig vil have snakket om i Monkey Business på tirsdag. Shit eller mine Vi skal lige øh, hurtigt internt bag linjerne i Danmarks Radio. Ja. For det var jo ugen øh, herop til Pinset, hvor at Henrik Dahl, manden, som jo øh, var vært på rene ord for pengene, ja. og, rabatten ikke, siger. og øh, vi må lige sige, ikke basere se i rene lomord for pengene. Nej, nej, men på rene ord for pengene verden. Ja. Han øh, som jo rendt rundt, øh, og hvor der så var en, øh, en anden i studiet også, som kunne have 60 golfbold ind i munden samtidig. Åh, hvor var det sjovt, ikke? Der er du ironisk, Henrik nu. Dahl, han har åbenbart til et i øh, vores afdeling. Det er, at i Aarhus skamte fuldstændig sindssygt. Mm -hmm. Og nu har Kim Fo, som er hans chef, chef for den afdeling, der hedder det er Livsstil, yeah. krej, givet ham en ufrivillig tvungen afspacering. Mm -hmm. ja, det er en historie, der jeg ved lidt lige om lidt. Jeg vil bare sige, at denne Kim Fogh er et rart menneske. Mm. Han har selv været været på et andet dejligt livsstilsprogram her på Danmarks Radio, som ikke er som de andre, nemlig i programmet Kender Du. Typen Mormerne sådan kendt. Og Kim Fogh, han er en, en cool fyr, det synes jeg i hvert fald, han er. engang søgt arbejdet, som fik det så ikke, så han er måske ikke så fed. Men, men, men de var jo også ham, der fyrede Flemming Let, Anders. Ja, og Flemming Lett, som jo kun havde reklameret 81.000 gange for Silvan. Ja, det var jo ikke så galt. Nej. Hvad hedder det? Jeg ved ikke, hvad man skal gøre. Man der godt nok lige fyret en masse mennesker over i den afdeling, og det er jo for de mennesker. Men der måske ske noget. Jeg ved ikke, hvordan vi får styr på dem. Det er mærkeligt, at, at, at altså, det plejer at være til deres julefrokost og der er, der er slagsmål mellem nydesværter på tv visen og, og radioværter, ikke? Mm. som sender om morgenen nu. Anders, vil jeg har at sige til alt det her? Nej. Det er ikke som de andre. Ved du hvad? Nej. Øh, jeg har ladt mig fortælle, at Depeche Mode er gået i studiet for at lave en helt ny plade. Øh. hvad det er, det kan man altså godt lide. Jeg mm. ved ikke, om du er i samme Depeche Mode-jørne som jeg, men jeg er jo knaldt vild med Depeche Mode, og synes, at det er et fantastisk, fantastisk band. Ja, nej, jeg har ikke, ikke, ikke vundet for sagen, men lad det nu ligge. Det også, altså, ja, men, ja, da jeg var ung, var det bare der var det, bare det man lyttede til, og det var det, var det man var, og det var det, man gjorde. Altså, ja, det er fantastisk at lytte til, ikke? Da jeg var ung, så fik man en over nakken. Så blev det, man klædt skaldet og kom ud af sejl. Det var jo på de gode dage. <laughs> Ellers blev jeg slået ihjel. Jeg Ja, jeg forstår. Det, vi skal til, det er at runde af, Anders Og så skal vi også i den forbindelse øh, sige tak for tålmodigheden for de mange, øh, forhåbentlig, der har holdt ud. Ja. Og fordi det har jo været selvafviklingen på mange måder. Øh, og vi har haft vores ups and downs, som du siger. Øh, jeg synes, det er godt, Anders. Ja. Jeg synes, du har gjort det rigtig godt. Det er jo, lad os da også øh, bryde den pros af spliffen, som man siger, og sige, du er teknikeren, Anders, også. Det er jo dig, der har lavet det hele. Altså, al afvikling ja. er foregået gennem Anders' magiske fingre. Så, så der har været lidt svips, swips, men det er alt sammen noget, som, som jeg synes, er, er, er styret godt ind. Ja, tak, det er jeg glad for. Og jeg beklager. Ej, jeg ikke er ikke kunne hjælpe med. Det er, fordi jeg ikke ved, hvordan man gør. Markus har fået en large t-shirt, skal vi også lige huske, ikke? Ja, og Panelle har vundet to, som vi heller ikke helt ved, hvad størrelsen er. Men når det er en kvinde, så siger jeg medium. Ja, det jeg godt at hun godt vil have den lidt større. Øh, så jeg går ud fra at Det er øh... måske en oplysning du ikke skulle have delt med hende. Nej, nej, Danes. nej, men, jamen, det er fordi hendes hans mand er øh, en altså vi vil godt have okay. store t-shirts. Det var derfor nej, nej, det var ikke noget med at sags insinuere noget nej, nej, nej. om råd. overhovedet. Okay, vi nåede ikke at snakke om øh, en anden ting, som har optaget mig meget i meget ugen, der er gået. Og nu også kører den jo på tv. Det er jo øh, sagen om det der med gori og flykker. Ja. Fordi mit der derhjemme, det siger gori. Det siger jeg sgu ikke flykker. Mit siger, siger flykker. Gør det det? det er fordi, at flykker, det er et, et firma med stor social forståelse. Og du set reklamerne? Det siger altså flykker. Mm, jeg synes, det er en top -klammer. Og så blandt andet reklame, Der er gori, de skulle da... Undskyld igen. De, gori er da helt klart det bare. Hårig. Hårig. Og så er der hele den store skærm. Det synes jeg er rigtig godt. Kan Ja, men. Jamen, ikke noget med, men jeg synes bare, at Måske skulle man bare lade træet være, ikke? Om præcis et minut er klokken 1700 og. Der vil være P3-nyheder umiddelbart efter dem. Der vil der være P3-sporten med Ulrik Jensen, hvor de blandt andet følger håndbolds og også nogle udenlandske fodboldkampe, så vidt jeg er orienteret. Måske skulle lige den forbindelse nævne, at Svendborg spillede mod Otterup i går på hjemmebane, og det blev en komfortabel 2-1-sejr til Svendborg over drengene fra Otterup. Sådan. De sidste nummer, vi hørte, det var uh, endnu et nummer fra Monika Sætterlund, som mm. jo uh, desværre gik bort i ugen, der gik. Nummeret hedder Så tyst. Og det er øh, bare et fantastisk nummer. Mm -hmm. Hvis du vil øh, vide mere om de sorte spejdere, så kan du gå ind på hjemmesiden dr.dk-p3-dss for de sorte spejder og øh, se lidt, hvordan vi ser ud, når vi er i vores rette element, nemlig i øh, tårnet i Radiohuset, hvor vi også vil øh, sende fra igen på næste søndag. Det er korrekt.